Direkuleroak, laugarren atala. Kuleroak urdin urdinak ziren erosi berritan, eta belaontzi zuri zuriak ageri ziren non nahi. Uda etortzen zitzaidan gogora jasten dituen aldiko. Halako batean ordea, amak baztertzea erabaki zuen. Txiki egi omen neuskan, eta egia da. Azken erako, estu-estu baina euskan. Eta gastatu samarrak ere bai. Berdintzen hasita zeuden kuleroen urdina eta belauntzien zuria. Asieran, pena eman zidan kuleroa iekabe gelditzeak. Baina hamak erretiratu zituenetik, enituen gehiago ikusi. Eta bere ala ahastu nituen. Aitonaren eskuetan ikusi ditudan arte. Zertarako nahiote ditu. Entzuna dut kuleroen eta oiala primerakoa dela motorren koipea kentzeko eta autoak garbitzeko. Aitonak basuen lanera eta sindikatuko bileretara joateko erabiltzen zuen Renault zahar bat. Motorrak sekulako saratak ateratzen zituen. Estulta ari zela ematen zuen. Horregatik fabrikako langileek txomin estulaz deitzen zioten nire aitonari. Ara hor norbat horren estulaz. I, txomin, sindikatuko bilera bat diague ibarren eta ide tarrantan horretan edaman beharko gaitzuk. Aitona beti prez auto hartu eta joan behar zen leku guztietara joateko. Baina aitonak... Jubilatu zenean, autoa saldu zuen. Horain ez dauka autorik. Ez du beraz autoa garbitu beharrik. Orduan, aitonak zertarako beharrote ditu nire kuleroak. Budura etortzen zaidan erantzun bakarra, amaren da. Ba. Aitona txominek beremaniak ditu, baina normala da, ba. Tenok ditugu geure maniak. Baina normala da kulero txiki batzuk hartuta etxetik irtetea. Niri ez zaiti du itzen. Nik ez dut beste inorikusi horrela. Ez danel erren erkeren aitona, ez aitor mukipirri rena, ez inorena Kasualitatea izango da. Baina nirea ba kulero txiki batzuk hartuta kalera irteten den aitona bakarra. Nidea abakarrik antxusen ere. Horregatik, aitonaren asmoa esautu behar dut. Danelek eta handerrek eser jakin baino len, deskubritu behar dut misterioaren giltza. Bestela, nireak egin du.